C'ho un salto ai campi Duke, torno subito. trovato. Ah, sì, bellissima giornata. Forza, mettiamoci al lavoro. Buongiorno Ben. Grazie, Miles. Avvertimi se vedo Otis. O preferirei restarne fuori. Allora, riunione fra cinque minuti. Va bene, capo, Voglio va bene. Voglio che stavolta Prontati. siate tutti presenti. Ci vediamo tra cinque minuti. Duke, hai visto Otis? No, eh, non l'ho visto. Allora, dove ero rimasto? Ah, ah già. <ride> <ride> Mucche di razza argentina. <ride> Sì, poi! Ciao! Ciao, ciao! Eh, senti, hai visto in giro Otis? Sì, io so esattamente dov'è adesso, Otis, ma voi tre dovete stargli bene alla larga, chiaro? Ah, oh, d'accordo, come vuoi tu, Ben! Eh, ma eh, ci prenotiamo per un'altra volta! Sì, prenotati! Pagheremo anche il biglietto! Carina! <ride> Ho pensato qualcosa! Oh. Spetta... Otis... Oh beh, non ti preoccupare. Sono sicura che verrà, lo vedrai alla riunione. Va bene, potete mollare Sì, ha detto di mollare Sicuro? Io mollo, eh Allora, ragazzi, calma, adesso vi spiego tutto oh, dio, dio. Si tratta di un nuovo sport di mia invenzione Si chiama Animal Surf eh, Ragazzi, scusate, ma, ma io... Ti tengo io, ti tengo io Sei certo che non sia rischioso, Otis? Oh, beh, dai, quali rischi? È sicuro al 100% Da quando fare surf è rischioso? Ha ragione lui Allora, leccata scaramantica al sale Pronto a partire Anch'io me butto In prima fila. Io dietro. Non fatelo, voi morirete tutti. Ah! Predite! Alt! Un istante. Foto di gruppo. In basso. Tutti sopra. Mm, cheese. cheese! Eh? <ride> hey, Tig, cos'è? Dove hai trovato quella mela? Oh, beh, era a questo? Oh, beh, um, ah, mo' è originaria Betera. Attacca da questo. Oh! Ehm, Otis. Che cos'è? Cosa fa? Che succede? Sapete in momenti come questo che amo dire in perfetto spagnolo? Ho oh, cacca! No! Oh! Yeah, we break up. Can there sono gridi d'albero? Oh, no. The power of the sun is how Ora non dovremmo gridare roccia. Uh -huh. Uh -huh. tutti. Buongiorno. Allora, prima di cominciare, oggi abbiamo un compleanno. Everet il cane oggi compie 13 anni. E visto che ogni anno conta per 7 Vi ricordo inoltre che che c'è? Ciao papi, e eh, lo so tu forse vuoi che ti spieghi a cosa è dovuta questa uh, uh, esplosione di piume addosso a me e questo liquido scuro e appiccicoso. <ride> Ovunque, guarda. <ride> Ora mi faccio piegare in due dalle risate tu, poi più degli altri perché tu io ti conosco, sei un allegrone qui, tutti dicono bene, oh, ah, no, uh, mi metto a sedere. <ride> <ride> ah, no, mi metto a sedere. Ah, figo. Scusa, non volevo. Fa, thanks. Ah, Come stavo dicendo, vi ricordo che stasera alla festa è hey. il consumo hey, di sidro selvatico. Um, C'è un ape morta, credo nella tua narice. Uh. Oh. Oh. Non era morta. Primo argomento all'ordine del giorno. I traffici al mercato grigio, per chi ancora non lo sapesse, lo ripeterò. L'acquisto di articoli umani dalla roditoria organizzata è severamente proibito. Senti, sono arrivate le tue Nike Grazie, ma in questo momento non posso parlare Resta in linea Franky, vieni, Franky, vieni qui No, non ti picchio, vieni, non ti faccio niente Franky, vieni, non ti avevo detto di non farlo più Come ti sei permesso, rimetti subito a porta Ora Scusa, ma Franky è una piaga eh, Le Nike che modello erano? Sì, capisco, ma ora devo salutarla, signor Jordan Air <susurra> Hanno sbagliato <susurra> <susurra> <susurra> Grazie Grazie mm. Secondo argomento. Temo di dovervi ricordare che questa è la stagione dei coiote. Ha ragione! Sono creature prive di ogni pietà e disperate. Regola numero uno. Restate in gruppo. Regola numero due. Restate all'interno del perimetro del recinto sempre. E regola numero tre. Occhi aperti là fuori. È tutto. Vi saluto. Buuuuuh! <truh> Dora zititi, quattro patti disinvolti a B. Adesso. Ah, per favore, fermati un attimo. Ti tengo paura, Dios. Eh, va bene, Miles. Che ne pensi? Oh, penso che sei fortunato. Tutte le altre mucche hanno quattro zoccoli, tu stai per averne uno in più. Ben impresso. Ah, che spiritoso. Papi! Siediti. E io mi siedo. Bene, per prima cosa, non voglio sapere chi c'era all'altro capo del telefono. Erano i roditori, vero? Io... No, non lo voglio sapere Erano i roditori, vero? Io... No, no, non lo voglio sapere Per quale motivo mi tratti così? Che figura mi fai fare, Otis? Ah, quindi riguarda soltanto te. Dimmi un po', dov'eri stamattina? Me la stavo spassando, anche tu dovresti provare. Sì, si, sì, si comincia con un sorriso e poi lentamente ti Mi avevi promesso di togliere la sterpaglia lungo il recinto, è la stagione dei coyote, lo sai. Oh, ancora con i coyote? Io non ti capisco, è una fissazione. Sono dei coyote, loro piccoli, noi grandi. Cosa ci potranno mai fare? Hai tanto da imparare. Tra l'altro a che serve il recinto? E con quello no, non li tieni lontani. Quel recinto delimita il nostro spazio e finché io sarò qui a vegliare, nessun animale avrà niente da temere nel recinto. Ah, bene, e questo sei tu. Tu, chiaro? Ma se se speri che io diventi un leader, rassegnati, non è per me, papi. Io sarei un capo del tipo ogni animale per sé. È così che dovrebbe essere. Otis Chi è forte è capace di difendersi da solo. Chi è più forte deve difendere gli altri. Oh, peccato, ho dimenticato la penna. Il tuo turno stanotte? Tranquillo, ci sarò. Otis, prima o poi dovrai crescere. Non sarai mai felice se sprecherai il tuo tempo facendo il perdi giorno. No? Allora sta a vedere. <d spirali> <brom mache d 'acoura> oh, oh, oh, oh che pazza! potrei sbocconcellarti a partire dalla testa! Oh. Eh? Beh, volevo dire eh, che... che... che... e potrò diventare a testare quassù! Ah ah ah ah! Cosa stai facendo? Nami nei tagli di carne dell'animale su cui salto. Costata, braciale, rib. Hai finito? Fossi in te la smetterei. Ah, ti ho ti. Ah, ti ho ti. Ciarati. Ciao, Ciao Meddi, siamo in gran forma oggi. Quanto sei paffuta, mucca mia. Di sono morbidoso. Sono morbidoso. <ride> Va bene, ora tocca a te. Ripeti: mamma quanto vento. Mamma, quanto vento. <ride> ti tocco me adesso io. Una altra volta a piccola ora devi andare. Ciao a ti. Oh. Oh, ops. <ride> Sorridi. <ride> Ehi, ma chi è? Nuove arrivate? Li ha preso il contadino? Grazie contadino! È successo qualcosa alla loro mandria, sono le uniche scampate. Ah! Oh. Allora le occorre un amico. Ehi yeah, ehi yeah, ehi! Yeah, oh! Scusate, ma non ho potuto fare a meno di notarvi. E oh, quella non l'avevo notata, ma guarda un po', sei tutta incinta. Ah, eh sì, certo, però sei sicura? È perché non è che si veda tanto, sai, davvero, specie quando uno sta dritto e non non abbassa lo sguardo. Giusto di fianco si nota un gonfiore, ma leggero, eh, appena un'idea. <coughs> eh, mi chiamo Otis. Ah, uh ah, -uh, vieni via, Desi. Quello alla L di lestofante sulla fronte. No, no, sei il topo con tersenista. <ride> C i x n k. Ku, come no, vuoi morto? Hey! Senti, eh, volevo solo darti il benvenuto nel nostro cortile. Sono sicuro che tu e la tua Non guardare. Parola chiave? No. Ora ascolta bene. No. Non guardare. Lei è la mia amica Bessie. Allegrona e simpatica. <ride> Lieta di averti conosciuto, Otis. Anch'io lieto. Uh... <ride> lieto anch'io, ho girato la frase. Ah, <ride> oh, che scemo. E almeno te fira amica, ma mi gusta mucho su amiga. Ai ai ai ai ai ai It's cruelled. Moo! Go, Festa grassa! Now every heifer, every cow, hold tight to your udders now. Don't Eh uh, ci ho riflettuto e sono disposto ad accettare le tue scuse. Ma oh, davvero? Certo, mi sembra giusto e poi uh, d'accordo. Uh... Uh, io non ti volevo deludere papi, solo che mi vorrei anche divertire. È una bellissima serata. Mi ricordo quando stavo seduto qui con tua sorella. Non ho una sorella. Ah sì. Eri tu, allora, eh? <ride> ah, grazie, gentile. Allora, questione chiusa? Mmh questione chiusa. Bene, perché volevo chiederti una cosa. I miei amici sono al granaio stasera, non che la cosa mi interessi minimamente, ma hanno bisogno di me perché sono parte integrante di un numero musicale. Ho provato a dirgli no, ma sono così insistenti. Gli ho detto testuale: "Mio padre non coprirà mai il mio turno, è normale, è il mio turno, non il suo, non tocca a lui, chiaro? Non voglio essere egoista, quel che è mio è mio, quel che lì resto lo sai". Che ne pensi? Ortiz In vita mia ho sempre pensato di non valere molto e che mai avrei avuto la responsabilità di qualcosa. Un giorno tutto ciò è cambiato. Il giorno in cui tu sei comparso. Me lo addentrato nel pascolo e ho visto lontano un giovane vitellino tutto solo, mezzo traballante. Insomma, prima che tu diventassi un incubo. Ecco, ti portai con me quella sera e So che sembrerà impossibile, ma alzando gli occhi verso il cielo sono pronto a giurare di aver visto le stelle ballare. In quel momento ho capito che il mio posto era qui, per stare dietro alle cose. E tu mi hai aiutato a comprenderlo. Ti voglio bene, figliola. Vuoi sempre andare lì, non è vero? Sì, ci tengo eh, Non che i tuoi discorsi, quello che dici non sia suggestivo È solo che... Nessuno eh... dice suggestivo Io lo dico, come dico digestivo, perché no? Oh, ne sono colpito Dai, va a divertirti, lo faccio io il tuo turno stanotte Grazie, papi, sei il migliore Otis? Sì? Sì, sempre più forte Ecco, siamo al momento della perla di saggezza Chi è forte è capace di difendersi da solo Chi è più forte deve invece... Blibli, blibli, blabla, blabla Ce l'ho qui nella cassaforte <ride> Hop! Listo? Mm -hmm. Mr. Bombastic We're all just a bombastic romantic fantastic lover She called me Mr. Bombastic It's fantastic Touch me now in my Mr. Ro Fantastic Touch me, not me, but she says Mr. Roo Smooth Chia, smooth Sono io, mood Come butta, ah, fight or latte Ciao, bulla Un nato, quel tipo là. Like <laughs> smettila, io lo trovo carino. Un bel applauso per il solo e unico Big Cheese. Ragazzi, che spettacolo stasera, eh? E hey, giù dal palco, abbiamo già tanti attori cani, non ci servono altri animali. Eh? Cos'è? Raffreddore da fieno. È proprio un asino. Allora Che cos'hai da guardare, Tachino? Qualcuno mi passa la salsa di birrilli? Sei un arasto che cammina. Moriremo tutti, ma non sappiamo quando. Tu sì, il giorno del ringraziamento. Datemi, <ride> dobbiamo scaldare di più la serata, ho una sorpresa speciale. Richiamati, a furor di pollo. Signore, sono qui tutti per voi, gli ormai mitici Otis e la sua crew. Feste a tutte le ore. Che, che si è messo in testa quel contadino? Sai che faccio? Ora chiamo qualcuno. Oh, lascialo vivere. Ti pareva? Tanto io chiamo chi voglio, quando voglio, ed è esattamente quello che farò. Perché io so bene che cos'è un rave. Caro oh. signor, me ne sto qui seduto a vedere la televisione e a fare il salame. Oh. Chiaro? Signor salame. Comunque non è giusto. Oh! Non ci penso io! Aspetta, faccio io, faccio io! Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza! Oh! Eh... Uh, ah, uh, grazie! Oddio, vuole il resto? No, tienilo! Certo, signore, che ha ordinato un bel po' di pizza, eh! Beh, sì, abbiamo organizzato una bella festa umana... Una festa in grande stile per festeggiare la nostra... ...umanezza! Amico, adoro le feste! Posso entrare? No! Ah, oh, va bene, allora io ti saluto! No! E eh, eh, tutti sta per cadere! Accidenti! Eh, uh, mi è caduto un braccio! Il mio braccio artificiale, voglio dire! Wow, beh, io sono veramente dispiaciuto! Per caso ti serve aiuto? Non voglio aiuto! Eh, uh, sai, è contro la mia religione, io... Sono anti-aiutano Ah, forte Io invece luterano Con questo che faccio? Te lo puoi tenere, è sporco adesso Sicuro? Bene Fratello, guarda che braccio! E poi da urlo, sì! Duni-dun-dun-dun-dun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 Sei la signore. Scusate questa visita a tarda sera, ma ci ha trattenuto un precedente impegno. <ride> Dunque prenderemo sei di voi, per la prima delle altre che fiata aggiungeremo un posto a tavola. Ragazzi, fate la vostra scenita. Voi non prenderete nessuna gallina stanotte. <ride> Perché ce lo impedirai tu? Eh? Questo succederà. Proverai a fermarci tu? Eroica chioccia, che come conti di farlo? Eh? No, lo farà lui. Ben Come stai, Ben? Ti avrei salutato se ti avessi visto. Metti giù quella gallina, Doug. Certo, Ben. Farò come dici tu. Le stavamo corteggiando, nient'altro. Mi piacciono le toglastre e tu mi conosci sono uno scupa galline e ci hai messo in posizione di forte svantaggio noi siamo in sei e tu invece anziano e grasso bovino sei solo solleva, ancora dieci, ancora due, ancora dieci, ancora due, ai! No, non così, sollevare, due, attento, ai, due! Vieni qui pescatore! Vieni qui! Chi e ci proteggerà dai coiote? Qualcuno ha una pistola? Silenzio! Silenzio, per favore! Ehi, vogliamo fare con laio? Diamo inizio all'assemblea, avanti! E chi presiede l'assemblea? È proprio questo il punto. Un'assemblea per trovare uno che presieda l'assemblea! Mi sembra un'idea intelligente che decida un'assemblea. Qualcuno deve pur farlo, non abbiamo più ben, pertanto io caldeggio la nomina di me stesso. I cani sono ascoltatemi, i cani sono vigili, sono leali e molto protettivi e si leccano pure. No, voglio un capo che si lecca da solo. Oh, io poi non ci riuscirei poi. Ma io non lo faccio. Non più, l'ho fatto una volta, ero annoiato solo e avevo un certo languore Sì, io un giorno ti ho visto bere l'acqua del cesso, ehi! Hey, bene l'acqua dalla tazza, bene l'acqua dalla tazza ah, La mia ciotola era vuota, amici, su, stiamo andando fuori tema Duke, con tutto il rispetto, credo che certe tue caratteristiche ti rendano poco qualificato come leader Ah sì? E quali? Ah! Allora, ragazzi, io lo faccio per giocare Non perché mi senta in dovere, io avanti Che importanza ha? Sì, riporto le palle, ho solo questo difetto Oh! Questo non vuole dire niente. Va bene, passiamo alla votazione. Forza, è il momento di votare. Alzi la zampa chi vuole me come nuovo leader. Voti contrari? Se si vede la mia. State bene a sentire. Sapete che per ben era scontato che un giorno Otis avrebbe preso il suo posto. Per Allora, comandotis, io appoggio la mozione. Evviva! Mm -hmm. Sono Dolori. Ah ah, tanto mi prendete. Restate in sala su. Medi, torna qui, potresti perderti. e me devi poi salutarlo. A ti, a ti. E io a ti. Oh, ciao Medi. Eh, scusa, ora non è il momento adatto. Ma che cosa fai? Basta. Medi. Eh. Ehi, su, dai, non fate così. Oppure oh, oh, questo in modo per mille chili chi di granturco. <ride> eh? <ride> Pronti? Ehi! Fattis, a chi sono impazziti? È meraviglioso! Colpito da una pelotta! Che bello! Che bello! Voglio essere il primo a congratularmi con te, Otis Sei tu a comandare ora Sono cosa? No, no, no, Miles Io non comando niente Io non intendo dare nessun ordine Non voglio nessuna responsabilità Io ti capisco Ma sei stato eletto con regolare votazione, Otis Congratulazioni, capo già al posto del cervello. È quasi giorno. Il contadino sta per tornare. Avete superato ogni limite. <ride> Piantala Otis. Oh! <ride> Io conosco il tuo punto debole. <ride> Selvaggio Mike. Cosa? Selvaggio Mike. Selvaggio, Selvaggio Mike. Selvaggio, Selvaggio. Mai! Ah, questa no, no, non ci sto, chiaro? Mike, mi dispiace, non posso permetterlo. Lavate, tornate subito tutti. Mike, tornate subito tutti Mike, alle posizioni assegnate. Mike! Selvaggio! Mike! Selvaggio! selvaggio Mai! Fa una cosa di piccola, no? Non mi Mike, metto a ballare solo perché portate qui Mike, Selvaggio Mike. Selvaggio, Mike. Pip. Aiutami tu ad uscirlo. Mike, non puoi forziatisi. Tú eres un animal da fiesta. ¡Se pasó! ¡Vai! ¡Corazón! ¡Vai! ¡Se pasó! ¡Vai! ¡Corazón! ¡Vai! ¡Se altro potevo fare ti aveva visto potresti averlo ucciso ma il battito c'è ui questa è una bega è una bega è una bega bega -be ora basta calmatevi tutti state calmi tutti quanti oh! che cosa possiamo fare che cosa possiamo fare oh! che c'è Tu eres la nostra guida. Guidaci. No, un momento, scusate. In questo caso non vale. Questa è una situazione completamente diversa e... è imprevista. E ehi, non è giusto, no. Dobbiamo sparazzarci nel corpo. Eh? Piantala. Sa troppe cose. La dobbiamo far sparire. Sopprimiamolo. No, non ci saranno soppressioni. Il contadino è un bravo uomo. È buono con noi. È anche vegan, benedetto uomo. Eh... Uh mi rispiegate che vuol dire vegan? Oh sì, questo lo so. Te lo dico io, significa non mangiare niente che abbia una faccia. Uh. No, no, no, quelli sono i vegetariani. I vegetariani devono mangiare al buio. Quelli uh. sono i vampiri, sveglia. E niente formaggi? Sì, e non solo i formaggi, un vegan mm. non consuma i latticini in generale. E una torta? Mm. Una torta contiene uova. Mm. Ma se il divieto è per i latticini? Mm. Cosa? E mm. niente latticini, io ne vado matto. Significa che non posso essere vegan? Io amo il profumo mm. della pancetta mm. e ecco 콜on detto. Oh. Mm. Mm. La fai finita. Non è che abbiamo molte altre opzioni, eh? Ragazzi da non credersi. El Bernocolo è più grande de me. Comprimi. Sì, sì, si sveglia, mi salvate voi. Certo. Oh. Ah. Dai, manca poco. Tira forza. Ma pratico solo. Mira, eh? La soppanca al eh. toppe salto mortale, atracho pranti. Ee! Eh? Eh? Eh? Eh? Ale! libro Ah, la tela di Carlotta. Dunque allora, era seduto lì a leggere, qualcosa gli è caduto in testa e Trovata. <susurre> <susurre> ah, ah leggere, il bernoccolo è troppo grande. Sei proprio sicuro? E eh, la puoi piantare. Deve essere più pesante. Eh, uh, la prendo io la mela che mi guardi Se la beve No, non se la beve. Oh, oh se la beve. Oh, no, non se la beve. No. Se la beve. La vuoi smettere di dargli questi calzoni? Ragazzi, o gli mettete una bella benda sugli occhi o io lo scalcho. Va bene, coraggio. Ecco, visto? È come nuovo Vi dico una cosa, fare il leader non è difficile Capite che intendo? Sì, avete capito bene Mmm Ciao, ciao, eh? Come vanno le cose? Eh, già. Allora, è stata di Otis l'idea? Oh, oh, oh, sì. Noi siamo la seconda linea difensiva. Se vediamo o sentiamo qualcosa di sospetto, lo segnalo subito a Otis con un bel chicchirichi. -chi -chi -chi. oh, oh, mi sono allenato a lungo nel canto. Ascolta, eh? Eh. eh? Beh, al momento giusto lo farò a gran voce. Per adesso... Teniamo gli occhi aperti. Sì. <ride> aperti. Mm. A tavola. Mm. Mm. Ti senti bene? Mm. Cosa caro, devi inch Cosa? Non ho fame. Davvero non voglio mangiare nessuno. Niente. Tu Eh, che cosa succede? Cosa? Cosa? Dove? Mm. Ah, che sgranquita. Allora, un ultimo giro di controllo e poi di corsa alla festa Ehi, ehi, ehi guardate là chi c'è La nostra quinta colonna all'interno del sistema <ride> Complimenti, Otis Oh no, e quelli che fanno? <ride> dai, dai, ci sei quasi, non si accorta di niente quella bucca Dai, dai Ah <ride> Ehi! Così si gioca a placca la vacca. Boh, questa cosa mi fa imbofalire. Se solo potessi averlo tra le zampe quel moccioso. Ehi, sono io a comandare, no? Oh, oh, oh, questo sì che è parlare, ma resteranno parole? Dopo le parole, la parola ai fatti. Parola d'onore, eh? Andiamo. Da urlo a giocare a placca la vacca, eh? Oh, oh! Io sento ancora musica provenire da lì. La sente la musica? Quel contadino è fuori di testa. Dobbiamo chiamare qualcuno. Dobbiamo chiamare qualcuno. Oh! Sento odore fate di gas. State in silenzio. Silenzio voi. Cos'è? Uno, due, tre. Sì. Fate come me. Oh! Prendo C'è una mucca qua fuori. Mm, questo è un allevamento. Per forza ci sono mucche. No, intendo qua fuori, all'esterno di questa casa. Si aggira come un fantasma, come una presenza ostile. No, alle mucche le nostre case non piacciono. Loro preferiscono il pascolo, dove possono brucare fresca erbetta. Nathan renda il terzo. Io non sono pazza. Sono solo stata in cura per uno squilibrio ormonale. Per tanto statene lì e soprattutto non pensare che io sia pazza. Oh, il tuo cervello è andato, donna. Dove si è andata a finire? Oh, io non lo so, però è fuggito via. Andiamo a vedere i scelti. Senti, non mi fa pensare! È stato io, scusami tanto. Questa cosa è forte, anzi fortissima, è incitante! Mi piace il tuo nuovo stile, Otis. Allora, Ig, ti ricordi come si fa? Certo che si ricorda. Sì, mi ricordo. Sentito, si ricorda? Sì, lo ricorda. Proprio ora. You show up to the dance, won't teach some dancing. Il mio pizzicotto sta sognando questa è una prima assoluta Otis che scorrazza in macchina insieme a noi il peggiore tra i 7 peccati animali dico bene 7 peccati animali che piuttosto bat oh, bat hai portato la bomba Sì è qui eh è qui è qui è qui va a vedere è qui va a vedere è qui wow oh. sì. uh -huh. siamo i belli siamo i belli <ride> eccoli là Peccato non poterci entrare. Sì, peccato. Mi piange il cuore. You can get in the cure. Oh yeah. Don't out. Tesoro, te l'ho detto tante volte, non puoi stare in piedi fino a tardi se il giorno dopo hai la scuola. Gnangna! Gna. Oh tesoro, non puoi stare in piedi fino a bla bla bla bla. Chi se ne frega? Faccio come mi pare. Faccio come mi pare quando mi pare perché lo voglio fare. Sì! capitato sul letto sbagliato te! Mm. Sta dormendo, mm. eccolo e sta fine. ancora per poco. Sì, vi sì, sì, sì. avete pestato. Cosa questo non pensata? fate rumore solo io ho intolleranza al tossico, no, scusate. Allora, pronti? 1? Sì. 2? Sì. Così si gioca a frullo il fanciullo! <ride> ah! <rugNote> uh... Ah! <gtric> ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Sbagliamocelo, Vinci! Veloce! Vinci! Vinci! Vinci! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mai più su quel prato! Mai più su quel prato! Mai più su quel prato! Mai più su quel prato! Le vacche sono gentili! Ok, niente più, Red Bull. Non solo le corone in testa perché noi quattro siamo dei re! Hai visto la sua faccia? Non ha prezzo! Non ha prezzo! Non ha prezzo! Prezzo! Prezzo! On brindisi ad un nuovo ordine mondiale. Saremo noi da oggi a dettare le regole. Sì, ad un nuovo ordine mondiale. Nessuno ci potrà fermare! Oh, ma, ma, oh, ma, porca vacca! Intendi tua sorella! Fatemi scendere, fatemi scendere! Accostatemi al figlio della strada! Oh, no, ho sentito, ce l'hanno con noi! Tu, vedici, no, frena, accosta! Non ci possiamo fermare! Oh. Accelera! Potrebbe mai andare peggio di così? Probabilmente si tratta di minorenni in vena di bravate con la macchina presa alla madre. Li torchiamo e li rimandiamo a casa. Conosci i ragazzi. Li perquisisci e loro se la fanno sotto. <ride> Quella gege è ancora acceso. Ma è una telecamera. Sì, hai visto bene? Mamma! Ma uh, no! bene, ora calmati, Treppi. Non possiamo seminarli. È solo una macchina, in fondo, no? Un elicottero! Ma oh, no, anche l'elicottero! Marinevo, lo so! Interrompiamo il programma per un collegamento speciale. Mm. Altri delinquenti, però... il mondo sta andando a rotoli. Ragazzini intossicati da bevande dietetiche, in overdose da zuccheri che osano... È la nostra macchina! Quella è uno zoccolo! C'è una mucca nella nostra macchina! Quella è uno zoccolo! Oh. Ah. Pronto, sono Nora Bidi sarebbe a dire e ora cosa c'è? La mia macchina è in televisione e penso che dentro ci sia una mucca. Ne ho vista una anche fuori dalla finestra e credo che le due cose siano collegate. Non ti illudere che io non rifaccia il numero, Gary. Alla grande, continua così! Ah, ci prenderanno, ci vaccelleranno tutti! Ci cambia strada! Sporker! Questo è il nostro futuro! Aiuto. Ora scappate! Correte! Non mi toccare! Ci danno la fuga! Dagli anni, andiamo! Tasso grigio dalla custa 2,19. Sospetti localizzati. Correte! Non ce la faccio più! Apertate il passo! Sono laggiù! Non lo farò oh, mai! Povero più. Povero ok, andiamo, andiamo! Oh, povero me! È gente scultura! Li vedo! Da questa parte! No! E ora ci siamo. Mh. No, dico, ragazzi, vi rendete conto? Mi avete visto bene? Eh? Eh? Sono un duro, sono senza paura. Certo, come no, senza Aura oh, c'ha visto. È ah, stata la ruota su un azzatto. Dai, andiamoci, come l'abbiamo presa, la lasciamo. <ride> <ride> oh, bene, qui ci separiamo. Otis, stessa ora domani sera, eh? E i ragazzi, vi sì. immaginate il vecchio Ben a fare una scorribanda del <ride> genio? <genere? ride> Quando mai! <ride> Avremmo passato un guaio, un brutto guaio. Ti è piaciuto da là? <ride> <susurra> ah. Ah. Ah. <susurra> mi mi mi spieghi esattamente perché ce ne stiamo a chi? Perché è quello che farebbe mio padre. Uh, tu vai a divertire, posso restare qui da solo. Non se ne parla, siamo amici, resto qui con te. Davvero? Non mi offenderei. Va bene, come voi tutti, saluto. Cazzo, mai ti porto una sangria. A dopo, adies. <susurra> Ah. Mh? Oh. Fatemi sotto, dai. Sono qui che aspetto. Posso farti compagnia? Eh? Ah, ah, no, cioè, sì, io non mi dispiace che tu Accidenti, entro in confusione. Aspetta un istante. Ecco, vieni e eh, permettimi di eh... No, posso ancora sedermi da sola, credo. Oh, si muove. Oh no, sto per partorire. Cosa? <ride> Ti ha fatto saltare. Ah, divertente. Grazie. Stavo per vomitare l'erba appena ruminata. È una meraviglia, vera? L'erba? <ride> La serata. Ah, oh, sì, anche quella. Sì, favolosa. Mio padre aveva un debole per le stelle. Raccontami di lui, com'era? Il mio papi era incredibile proprio un personaggio, sai? Pensa che non eravamo con sanguinei. Lui mi trovò e mi prese con sé. Non ci avevo mai pensato, ma ogni cosa la faceva per me. Era tutto quello che avevo. L'ultima volta mi raccontò che la sera in cui mi aveva trovato, ero guardando verso il cielo. Si era accorto che le stelle Quanto mi manchi. Oh, ma parlami di te eh, Aspetta, se sono cose personali Se non volendo ho superato il limite della discrezione Dai, frega, te ne parla D'accordo È che non so da dove cominciare Ero sposata E la mia vita era tranquilla Sembra che sia passata un'eternità Ma un giorno ci fu una tempesta violenta Beh sì, io eravamo al pascolo e a stento trovammo rifugio su un'altura. Quando tornammo alla stalla. Beh, non c'era più nessuno in vita. Sai cosa penso? Che la fortuna ha un grosso debito sia con te che con me. fare l'eroe? Mocca! Hey, eh, ma tu sei il figlio di Ben? Oh, adesso giusto. Allora non ho affidato a te il comando. <ride> ah, questa sì che è bella. <ride> Pensavi di poter prendere il suo posto? Otis, oh, dov'eri quella notte? In giro a sollazzarti, a sghignazzare con i tuoi amici erbivori? Forse bensì si sarebbe salvato col tuo aiuto, ma tu non c'eri, giusto? D'ora in poi, giovane ammasso di pistecche, le cose andranno in questo modo. Quando ci vedrai, ti volteerai dall'altra parte. <ride> qualche animale che sparisce ogni tanto che vuoi e nell'ordine naturale delle cose sarà il nostro piccolo segreto. Ah, ascolta figlio di Ben, dovesse venirti un improvviso attacco di coraggio, sgozzeremo tutti gli animali del cortile e adesso vattene. Fa che si sentano tutti al sicuro, noi ci rivediamo domani in notte. È una certezza. E gira all'ardo. <ride> L'ardo, sei grasso. Oh l'ardo! <ride> Ciao papà. Sono sono passato qui a Ascolta. Sei stato un gran padre. Sai io non so cosa avevo in testa, ma per un attimo ho pensato di poterti sostituire. Invece con quei coglioni tu tu li avresti respinti e tu non ti saresti piegato, tu dove va mettere. Non ho avuto paura. Lo sai, so, io ho sempre detto che non ero come te e, e non lo sono. Ma vorrei tanto esserlo. Io non ce la faccio, papà. Devo andare via. Scusami. Sarà Diuca ad occuparsene, se la caverà bene. C -c -c -c Cosa? Aspetta, eh, che che dici? Sei impazzito? Senti, per adesso non dire niente, intesi? Non ho voglia di mettermi a discutere con gli altri. Ehi! Colpo di scena! Oggi vuole lasciare il cortile! Ah! Oh, io non che ci succede? credo. Succede, te ne vai, ci vuoi lasciare? Ho perso qualcosa? No, no, perché? Che? No, sul serio? Aspetta. Tu e io sì, ci siamo buoni. Buone amici. No, Pip, è finita. Io me ne vado, chiaro? E non cambia niente, la vita deve continuare. Ripensaci, Otis, faremo quello che dici tu. E questo è il punto, non dovete fare quello che dico io, ne sono di voi, deve darmi ascolto. Non gli date ascolto! Smettetete di fare quello che dico. Allora, dunque, tu stai dicendo che resti se noi non facciamo quello che tu dici. Ape morta. Oh, grazie. Ha era ancora viva. Duke A te il comando. Con gli altri cani te la caverai meglio di quanto ho fatto io. Certo, Otis, come credi? Ho una vita da vivere e questo posto non lo sento più mio. Che è successo, Otis? E per favore, non dirmi niente. Daisy, è una cosa complicata. Stai soffrendo, fatti aiutare. Lo vedo che soffri. Vuoi sapere che è successo? Ho avuto paura, contenta? Ieri notte non ho saputo mettere in fuga il coyote. Non ho saputo fare niente. Quelli stanotte tornano e non posso proteggere nessuno. Tutti quanti qui si fidano di me. E io non sono capace di difenderli. Oh! Otisi, il leader migliore non è mai il più grande o il più forte. Il leader migliore è quello che si preoccupa di più. Sì, questa è una bella frase, Desi. Apprezzo anche il pensiero. Un'ultima cosa. Sentirò molto la mancanza di Bessy. Un bacione. Se senti di dover fare così, io ti capisco. Ma ci tengo a dirti una cosa. Anche se ora te ne vai, Io ho fiducia in te. What is? What is? Calma pec, prendi fiato, che è successo? Hanno preso. Dobbiamo andare. Vieni! Otis, i coiote, è successo ora, hanno preso Etta, Anna e altre 6-7 galline, non lo so Non erano mai venuti di giorno prima d'ora Avevano detto che sarebbero venuti di notte, mi hanno preso in giro Cosa? Ah, niente Otis, hanno preso Maddy eh? oh. Certo che quei coiote sono forti Cosa? Quei coiote sono forti Mi chiedo che cosa potrebbe fare qualcuno più forte di loro. A loro qui pensi tu? Con piacere. Tornerò presto. esta güey no puede afrontarlo ni da solo, podrían ucciderti. Sì. Potrebbero State gentili a partecipare al nostro banchetto. E grazie per la vostra pazienza. Noi preferiamo cenare col buio. Uh! Appartenete a una specie meravigliosa. Io adoro le galline. La parte che preferisco è la pelle. Tu sei un grosso cattivone. Cosa? Sei un cattivone. Cattivone, cattivone. Devono mangiare anche i cattivoni. Non toccarla! Oh! questa qui è mia cucinata da mentre mi gusta la piccola come antipasto e sai perché? Perché sono un cattivone. <ride> Metti laggiù tag. Oh ti Oh Abbiamo avuto all'improvviso attacco di coraggio, eh Otis. Eh ah, ah, sì, ora ascolta. La prima cosa che farò sarà togliere lei dalle tue grinfie. Poi, mentre tu a fatica cercherai di risollevarti da terra, libererò le altre galline e me ne andrò via. E dov'è esattamente in che modo pensi di farlo? Tocchetalo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Well I know what's right. I got just one life In a world that keeps on pushing me around But I'll stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand Bene, così. Adesso basta. Adesso basta. Bene. Guardatelo l'eroe. Pensavi di potervi onorare la mia tana? Ora rimani qui e ti godi lo spettacolo di noi che mangiamo le tue amiche. Che altra c'è? Chi è forte è capace di difendersi da solo è più forte. Deve difendere gli altri. <ride> Vuol dire che ora mi divertirò? Sento l'odore della paura. Oh no, che vi dicevo, lo sentono. Dici che lo sentono? Per forza, io ce l'ho addosso e non sai quanto Statemi vicini e andrà tutto bene Certo, ti guardo io le gustose spalle Volevo dire pelose Ehi! Scusa, amico, mi scappava, so il muoio agitato <ride> Quello è il tuo esercito? Qualcosa mi dice che forse ti conviene fare dei passi indietro, Dago Dago E hey per voi sono guai guai guai guai You got a move You got a move You got a move Piccari cammi Sei grossa, sei sott'acqua, tutti all'anzolo, all'alto Siete duri d'orecchi e che io cercavo un bagno... <ride> ah! Ho oh, il topo nell'orecchio! Ho oh, il topo nell'orecchio! Ah! Vai così, pigia il tavoletto! <ride> <ride> <ride> Li vedo male! Oh, scusate, vi avevo visto. Vi aiuto? Che paura! E adesso cosa posso fare? Oh, sta tranquillo. Ho un regalo speciale per te. Ah! <totipo> ah! <tipo> Che co la creatura. Su, sbrigati! Ah, no! no, no! Ciao. Nam, nam, nam. Nico, io ti sa di pollo. Sa di pollo. Arrucci, con le gambe, che ti ha più di due cardinali, ha quattro zampe. Oh, non ci provate. Avate, falla famosa. Punto qua. Non la fare di meglio. Sotto, voleto! Otis! Otis, attento! Otis! Voltati! Otis! Otis! Otis! Otis, attento! Otis, attento! Otis, attento! Otis, attento. Attento. attento alle spalle, Otis! Per me, attento. Attento. Otis! Otis! Otis! Otis! Otis! Ti ricordi di me? Sono il figlio di Penna. Non farti mai più vedere. Pip, uh, a chi userei un ferro? È e la musica per le mie orecchie. Lo so, quante volte ce lo racconterai. Che serata stanca, eh? Ma tu ti cogliote, pecca imparata a cantare e per quando arriveremo al cortile ci sarà forse un animale in più? Eh? Ehi sì, dopo la tua partenza entrate in travaglio. E <ride> buh! Daisy sta... Sta dando alla luce suo figlio Pensavi forse che la pancia le sarebbe cresciuta all'infinito? Insomma, sta bene Ci dobbiamo affrettare yeah. <ride> Dubito che arriveremo in tempo camminando Ma vedrai che andrà tutto bene, Otis Miles, io devo essere presente mm. Il tuo modo di fare non mi piace per niente Perché io sono una signora E quando tu sei insieme a me non devi Vabbè. guardare altre donne Non è carino No ah. ah. Poi li chiamiamo e gli diciamo dove sono. Cosa succede? Oh tes, dai andiamo. Credo e eh, eh, sono sicuro eh, forse ci siamo. Mh. Oh. Oh. Mm. ero così in pensiero in pensiero per cosa era tutto sotto controllo tranquilla ora sono qui e hey, io oh, bellezza sono qui per te e hey! coraggio daisy stai andando bene fai respiri profondi sarà doloroso. Oh, un pensiero molto profondo, non ci sarei mai arrivato. Va bene, scusami tanto se sono un maiale. Perché non succede niente? Lei è... lei però non corre rischi, vero? E eh già se se se per qualche ragione lei rimane incastrato, cosa? Vuoi dire bloccato a metà strada al punto che lei diventerebbe una mucca e mezza? No, non ho detto una mucca e mezza. L'hai appena fatto. L'hai detto adesso. Ehi, Duke, ho detto per caso una mucca e mezza. No, non mi hai tirato in ballo. No. Guardate. bellissimo. Oh. Suvai under the moon. Mea è perfetto. Come lo chiamerai? Pensavo a mi piacerebbe Ben. ben. Ah! Hai avuto una buona idea. Ciao piccolo Ben. Allora Cuccio, cosa che mi dici? Eh, guardatela. Eh, che musetta simpatico. Vada la mamma. parlando con gli altri sappiamo che hai altri progetti e li rispettiamo ma abbiamo apprezzato moltissimo quello che hai fatto oggi e beh ci domandavamo se non so fra quei progetti non ci fosse anche quello di restare qui oh, sì, oh, sì. Oh, sì. <ride> mettiamola così finché io sarò qui a vegliare Nessun animale avrà niente da temere nel recinto. Sì! Io, Nora Bidi, sono una persona di grande valore e tratterò sempre me stessa di conseguenza. Ah! ah. Oh! Arfati che strano. Ho dimenticato di usare il balsamo. Oh! yard dance with the arkett children's chorale <laughs>